Вдень ці вікна можна обійти, на як уночі, в облудному світлі місяця. Повертай, чоловіче, поки не пізно назад. А до кого? До чого? Що ти лишив за собою? Свою братю? Своє літо? Свій голос? Але вони мовчазні не можуть захистити тебе. Задвороття немає. Болота немов живе хапали його за ноги, зловісно чмокало, тріскалось, а далі почало хрипіти, наче в його глибині прокинулись голоси затягнутих ним людей. Страх поповз по спині Данила. Здавалося ж, знав, як прийти це гибе місце, та везбився по ночі. Ще такого бракувало йому, і чи вирветься він з цього передсмертного хрипіння, чи залишиться в ньому навіки, отак, от як і не було на світі людини. Дурманний сік, дурманні трави навколо, дурманні думи в тобі. А треба жити, треба ж якось жити. Не тільки ж для себе, він ще й для когось потрібний. А може, й непотрібний сьогоднішньої ночі, яку чакунську силу має попірець, коли на нього ляже рука нелюда. Розриваючи болото, грузнучи, вириваючи з нього, Данило вже вибивається із сил, страх і отопіння охоплюють його, і раптом замість передсмертного хрипіння твані він чує попереду чисте переливчисте срібло пташиного голосу. Так це ж озвалася досвітня журавлина-сурма. Був собі журавель та журавка. От і йди до них, бо ж обережні птахи, хоч і живуть у болотах, та гнізда мостять на сухому. І, оживаючи, Данило пішов на той журавлиний голос, що, мов, доля озвався до нього із замовк. Ось попереду затемніли кущі Вільхи, він добився до них, а за ними темно зблиснуло плесо чорної важкої води. Тепер можна й зітхнути. Тут не таке гибле місце. Він добирається до води, яка націлилась на нього з частухи і стрілолисту, полохає пару сух, що ногами і крилами б'ють плесо і довго не можуть відірватися від нього». Виходить, і тут є життя. Але де той журавель, що рятував його? І чим віддячити тобі, добра птиця нашого дитинства?» У чорній водії Данило обмився, вимив чоботи, стоячи перепочив і пішов понад берегом. Він напав на ледь примітний слід, спепетляв болотом. «Тепер легше би вийти, хоч і грузнув, але драговина вже не озивалася голосами тих, що залишилися тут. Ось і верби натуманились, і несподівано за ними він побачив злиганих волів. На розкішних півмісяцях їхніх рогів кришилося місячне проміння, а в косих очах стояв спокій степу чи давнини. І цей спокій ножами полоснув зсередину Данила. За болотом якийсь чарівник одразу змінив землю. Хвилясто підхопив її вгору ближче до місяця, і вона от тієї радості кинула в золотий танець чубаті соняшники, а за соняшниками заясніло живе жито, і пшениця, і овес, і ячмінь, і замехтіла білими та фіалковими вогниками картопля. І все те, що живе для людини, і чим живе людина. Святковими нивами закинутими путівцями, Напівзабутими стежинами він дійшов до Копайгородка, що ніколи не був городком, а тільки звичайним селом, яке згадувалося ще у літописах XIII віку і входило до складу загадкової Молоховської землі. Уже поблідли місяці зорі, коли він по загородах добрався до химерних ворітет своєї тітки. Вони впиралися не в дерев'яний стовп, а в з'їдений камінь Пласколи половецької баби, що стояла колись на горбкуватому загонці Гордієнків.